Після Тріпу Майя перейшла на синк-позитив. У житті нічого страшного статись не може, тому що це просто реалістичний сон. Бет Тріп – космічної свідомості. Він її попустить, і вона розкинеться на цілий Всесвіт. Ом, ом, ом.